грандіозні задуми щодо розширення і злиття їхніх підприємств, тисячі незавершених справ, недоказаних слів, невиконаних обіцянок. Вони не залишили по собі заповітів з першим пунктом, у якому висловлювали бажання виглядати гарно в труні. Вони не залишили нікому спадку, жодних розпоряджень і вказівок. А що сталося, з Гулівером і Зюськіндом, просто розсмокталися. Виявилося, що карликів не так уже і багато, аби масово виробляти для них хоч якусь продукцію. І що мерцям не обов'язково бути наквацяними, як клоуни в шапіто. Майно розікрали і розтягли дрібніші фірми. Так нечутно Стався крах двох імперій. І так настав кінець ще одного світу. Наближався грудень. Снігу випадало щодня дедалі більше. Я пам'ятаю, як ти любиш сніг, Фіоно. Марта теж його любить. Так, а може навіть і сильніше. Ми гуляли з нею в безлюдних ранкових парках. Дивлячись на верхів'я дерев, з яких в ряди тихо спадали малі кубки снігу. Ми ліпили голими руками верблюдів і морських котиків. Руки ставали червоні, гарячі. Мартині щоки теж червоніли. Часто її кликали дівчинкою. Бо вона і була дівчинкою у моїй плетеній шапочці, з якої вибивалася волосся, обмотана довгим шаликом у моїй завеликій на неї курці. Одного вечора, п'ючи в челентано какао з молоком і спостерігаючи за невміру збудженими дівчатами мого віку, Марта сказала, «Хочу піти сьогодні в нічний клуб. Хочу співати, пити і танцювати. Я знічено перерахував гроші, які в мене залишились». Ну, на нічний клуб, може, ще вистачить, але ж треба якось жити й далі. Нічого заспокоїв себе я. Живемо зараз, а не завтра. А завтра я піду до Єгора, занесу ще декілька перців, декілька саксофонів, декілька мартиних портретів. Хоча ні, мартині портрети я не буду продавати. Може, Єгор матиме для мене щось приємне? Ну, якось буде, і буде добре. А сьогодні ми йдемо в нічний клуб. «Ідемо сьогодні в нічний клуб», – повідомив я Марту. Але вона не почула, замислившись про щось своє, як вона любила робити і чого я ніколи не міг розгадати. Дивно. Раніше мені там було неприємно, мене дратували освітлення напівтемрява, Інтер'єр, обслуговування, світлини, картинки на стінах меню, дзеркала, туалет, барна стійка, сцена, завсідники. Лише там у мене починала боліти голова, більше ніде і ніколи. Але коли я опинився з Мартою в цьому тісному підвалі, де вже на ту годину нічого неможливо було роздивитися через непроглядну завісу сигаретного диму, я не відчув жодного роздратування. Я почувався щасливим гультяєм, який витрачає всі свої гроші на один єдиний вечір і на одну єдину жінку. Марта виглядала чудово. Виявилося, вона прихопила тоді з жовтої води вечірню сукню, у всяк випадок, який тепер і стався. То була шовкова, темно-гранатова сукня, яка облягала Мартині груди і таку тонку ще талію, круглі стегна, трохи нижча колін, з довгими рукавами і невеликим округлим викотом на шиї. Чорні панчохи обтягували її литки, мило постукували черевички на тонких обцасах. Своє неслухняне волосся Марта зібрала догори, але деякі пасма вибилися із зачіски і спадали їй на шию і на чоло. Вона пахла жасмином, гвоздикою і ромашкою. Ми замовили пляшку Хеннесі, і Марта скрутила нам по сигаретці.